Slutförmaningar. Kapitel 3, verserna 14 till och med 18. 14. Därför ska ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud ska finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. 15. Att vår Herre dröjer ska ni betrakta som en räddning. Detta har också vår kära broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. 16 Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördär. 17 Ni mina kära som fått veta detta Ska vara på er vakt, så att ni inte dras med i det ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. 18. Väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag. Amen.